الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله والسلام والعصر الله صلى الله عليه وسلم koji smo malo zavolila da stanemo na ovim našim drsima smo govorili i da nekoliko naših termina provedemo u tematici koja onaj, je zapostavljena to je kako insan da zaradi dženneta i kako da se sačuva vatre i tako da Pa eto, malo ćemo možda pregovoriti. I da se ćemo se ponovno raditi na našu tematiku. Šta mislite? Cijena dženeta je li jehtina ili je skupna? He? Može li se doći do dženeta lahko? Posu, Može. Posu, Može? Posud trnje. Posud trnje. Posud trnje. Ja, ali djela je kraja za na kraj. Ja. Povijedajte sada prilike i pokušat pojasniti. كم لكم جندكوا. ويبين جته دامي نismo تيي كو ي mogu tu cin سبحانه وتعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. يقاتلون في سبيل الله Ta jak tu rune Kaže, Allah je odkupio od vjernika njihove živote i njihove imetke. Bi enne lehu mol dženne a dao je njima Zato što je od to od njih odkupio šta? Džennet. Ko hoće da zaradi džennet, da sa Allahom subhanahu wa ta'ala sklopi ugovor, da dođe do dženneta. Allah mu nudi priliku. Nudi vam džennet. A za ovo što ću ja da dam, mi morate nešto dati. To što mi morate dati da bi dobili ovu cijenu ili ovu stvar o kojoj mi vršimo ugovor jesu vaši životi i jesu vaši imetak. Ko je od vas spreman da dadne sada svoj čitaj imetak koji ima? Ne život. Istinski. Da kaže sve što ima ja sad dajem. Da to bi A ne do mresta dodma. Nego da živiš o šano hdunalo, ko je ne do đen. Bez išta više u džepu. Dao si kuću, dao si njive, dao si traktor, dao si auto, dao si konje, dao si krave. Sve si dao nekome. I taj neko ti garantuje đen. A kad čumrijet, kad bude Allah odredio. Možeš procijati ti bitni stepen u senoma što još 30, 40, 50 godina. Vjerovatno malo je bi bilo onih koji su spremn da to učine. A kam moli da daš još šta da? život? Bi ene lehun mol dženneh, za uzvraće dobit dženneh. Šta je znači? Juhatilune fisebili lahi, oni će se kaže na Allahovom dželešanu putu, šta? Borit. Znači šta ovdje znači? Uzeo si sav svoj metak i sa njim si izišao da se boriš na Allahovom putu protiv din dušmana. فيقتلون باتشلوبيا ينتمو بوتو ويقتلون ايبيتوبين وعدنا عليه حقا يو كاجي اوبيتشانيه في التوراه والانجيل والقران كويدا توستران دي الله جدهشانو ايو A ko je taj, kaže, koji tašnije, potpunije, izvršava ono što obeća nego ko? Allah sam je taj. Ne ima ga, niko rava njemu. Vraćo, kažu islamski učenjaci, kroz ovaj ajece vidiš ta cijena dženneta. Ogromna. Da sve potrošiš na Allahovom putu i ne da tek tako lako Pogineš i Branio sam din. Branio sam Allah vjeru. I pogodio me i Ja sam preselio. I do, Kaže Allah. Jukati lune fi sebirila. Boriće se na Allahom putu. Ili boriće se na Allahom putu. Fayaqtulun. I ubijaju. Neprijatelj. Va juqtavu. Ha? Ako je situacija zaista ovakva, i je cijena njegova skupa, za se znači mora žrtvati i metak i život. Šta da onda Kako da zaradiš ti sad džennet, a mrdno nigdje nisi, i metak je u tvojim džepovima i ti si ovdje klanjaš, i šta ja znam. Kako? Kaš Allah je lehše, inel ladina amanu wa amilu salihati lahum jannatin tajri min tahtiha vjeruju i rade dobra djela. Lahum jannat dobice jannate. Izpod koje ide kurjek. E, je lako kaže. Ne moraš ništa maktut. Ne moraš da ti metašak i svoj život za Allaha vjeru. Samo da budeš odniko koji su čistiti iskreni pravi vjernici. I koji rade loša djela, jel? Kakva djela? Dobra djela. Ima loši spomenuti ovde? Nema. Ima, ima onih koji su lijeni da dobiju ovu nagrod? Nema. Znači moraš biti čestiti, iskreni, pravi, pracati, lijeni da vjeriš u sve što dolazi u ajetima. I sve što dolazi u haditima. I da samo iza tebe ostaje trag mirisa miska. Da samo radiš... Djela koja su ti propisane, ona ušarijačena. Ano sale. Dobra djela. A usporedite sada sebe na omenu. Kakvi smo vjernici? Tanki. I koliko loši dijela je nadječano naša dobra djela. بتي حديث بيجى جمان بخاري الصومة صحيح <تصفيق> عن البراء براء كوي ركو أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله أقاتل وأسلم فقال أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل فقال صلى الله عليه وسلم عمل قليلا ووجد كثيرا أوه أرواية دولة زياد البراء أصحاب كاجد دوشاو يتشوفيك اللهم فصانيكو صلى الله عليه وسلم سابق كاجد بيو da je nešto uopće primjesen Ne znamo koji pa je rekao o Allahov poslanici da se kaže bori i zatim da primi mislam ni samo slimani Evo me došao sam kaže da se bori a onda nakon pobijedi da primi mislam kaže njemu Allahu poznanik sallallahu alejhi ve sellem mnogi vjernici daj va samo ti samo da Ali, ti smo da više Jo Neče on da bude jehennem svogorivo, nego kaže on nevu. Eslim su meqatil. Primi Islama zatim se kaže borim. Fa eslima su meqatil fa kotil. Pa jeka primio Islama, pa se borio, i bien bio. Pogledajte, subhanallah l-azim. Došao čovjek, dojučen bio nedjeni ko Allaha. I da je Allah u poslije, kaže, Allah u posljednici, evo me Šta da treba da radim? Kaže tako, tako i tako. Allah u posljednici sallallahu alaihi wa sallam dao program spasa. Danas ti daju program džehennema. Posljednici sallallahu alaihi wa sallam gradio, umet, gradio menheđ da spasi insana džehennema. Danas te pozivaju i otvaraju ti vrata džehennema. Pa ste subhanallahu alazim. Imam Buhari, vraćamo se na ovo. U svemu sahihu odme na početku. Ha. Ja subhanallahu alazim kaže: "Min al-iman firar min fitna." Kaže: "Od imana jeste da čovjek bježi od fitne." Da bježi od so smutni i nereda. To je od imana. Od imana Jeste da čovjeka vidi ima negdje smutnja, da će biti kovrtanje, da će biti ne zna se ko pije ni ko plaća, što se kaže u kafanskom tamo izrazu, niti ko si niti ko odnosi na muslimanu i vjenike šta, da se uključuju u tu partiju ili da pobjegne odatle. Da pobjegne odatle. Pogledajte sad ovo, kako ima Buhari bio pametan, odnosno kako je svatao Kur'anske ajete, ono što je zapamtio i pogled naslovio. Zašto? Gdje se malo dima fitne pokvari, na vjeni koji je da se istoga toga dima što dalje iskuči. A ne, malo se negdje zapalilo dima, idemo da pušemo na taj dima. I onda kao mi i smo prali, ovi koji je izda pušu sanama zajedno, oni su kaže ta, ili su murteli, ili su novata, ili su ostali. Ha, pa i došao ovaj čovjek, znači Allahom posljedniku sa u sanama i traže da se bori pa da primislam. Kaže, ne. Primi islam zatim se Pa je kaje primio islam se pa se kaže borio i ubijen dio. Ubili ga. Pa kade tu Allah posaniji sallallahu alayhi wa sallam vidio reče amila qalila. Uđi de kethira. Malo je kaje radio. Ah. Ali ogromnu i veliku nagradu šta? Obdobio ob iludio. Ob ob ob ob ob Ovo su primjeri, braćo pojedinaše, nemoj misliti da ćeš biti i taj. Nemoj misliti da ćeš biti i taj. Zato kaže Allah u poslanih eksplicitno za njega, kaže, malo radio, ali ogromnu i veliku nagradu od njega. Gracio moja draga. Mi nećemo govoriti o đenetu. Je je teško ćemo ga zaraditi. Teško smo ga zaradili. Otome ćemo bolti može na kraju tamo. Naši druženje na automatičko. Nego ćemo malo govoriti ili početi danas samo da govorimo šta o onom što nas možda čeka. A malo se razmišlja o tome. Insan ga i nadu da će uspjeti, da će biti spašen. Da što on malo radi, će ga spasiti na akiratu. A vidjet ćete, kako nam je džehennem blizu. Kaže subhanahu wa ta'ala na tri mjesta u Kur'anu spominje smrt. ووبرنيكو داتش سفاكي انسان سمرت اوكوسيت كلونيتسين وثائقه الموت وانما توفاون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز ma hayatu dunya illa mata'ul ghurur krench kaže svaka živa ili svaka duša svaki čovjek svaki insan će okusiti smrt nije rekao Allah da će samo biti usmrt će okusit mohoje okusit a to znači da smrtne muke imaju svoje teškoće i trago A zatim ćete biti shodno vašim djelima nasudnjim danu nagrađali li kažnimi. I ko bude uspio da pobjegne iz džehennima i bude udalno od džehennima, odkila džennem i bude ušao džennet, ili ubaceno džennet, fakat vas! On je kaže pobjednik. Samo ta! Wa med hayatu dunia illa metao od A kaže, život na koji jeste naslada meta, horor koja insana zavarava i vara se na Začas se zavara insan? Začas naćete ljude koji su bili vjernici kako treba, maša Allah, ali mu se Dunjaruk otvorio i on se pokvalio. Naćete ljude koji su bili primjer meni i tebi, ali mu je džep težak od onih zelenbača postao i... Više ga ne ima. gurur mu je dunjalog postao, odnosno naslada na kojoj se naslađuje. Ali je li vječna? Je li vječna? Jok. Varnjiva! Zača se zavara? Šte godina i gotovo. بيس امام التلمذي امام احمد يوستاري سغر دوستي مان سمبر نصلات الله وواصليك صلى الله عليه وسلم ركوا وموضع روايه امام احمد وامام روايه امام ترمذي قد امام أحمد لا ولا صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها كاجي Zaista je, kaže, veličina prostora, kaže, nekoga od vas, njegovog bića kojeg ima. Bića. Znate šta je bić? Hladija, znaš dobro šta je bić? Bić. Koliko mora biti dug? Metar. Aj, meta ne bude. Zaista je, kaže, površina bića kojeg neko ima od vas u džennetu. Površina, znači, poput... Boljar od čitavoga do njaluka u emafija i onoga što se na njemu nalazi. Neki od islamskih učenjaka, braća, su računali ovu. Pa su rekli, bić ne može biti duži ili nek' bude duga čak metar. Nek' bude kad je širina centimetar ili prut. Centimetar. To vam je koliko kvadratnih centimetara? Deset. Evo, to vam je deset centi. Kovašak. Evo ovako. Deset kvadratni centimetar. Kaže Allah, postanik sa osvodem, deset kvadratni, što bi rekli mi, centimetara u dženetu, je bolje nego čita u ono što je na njemu. Al da i ti cm, centimetara kvadratni zaradi. I kako im zaradi? Kada je, plivamo u دون هلوчким искушенияма лепотама у коима согледа шта варка каша на друго место Аллах дэлшануху кулу нафсиен заикатул маут وانا بلوкум бил хайр ваш шар وَاِلَيْنَ تُرْجَعُونَ Kaže Allah, جَلَشَانُهُ Svaka duša će smrt okusit. I bit svaki od vas iskušan sa zlom i sa dobrom, kao smutnja i fitna njem će to bit. A onda ćete se nama ili Allahu vratiti. Kaže Islamsku činjac kad se ovog komentariše Svako će okusi smrt, ja nam iz prvog gajed. I svaki će biti iskušan Sa zlom, bolesti, tuge, gubljenje i mjetka, neposlušna žena, neposlušna dijete, neposlušna životinja, sve. Wal I sa dobrom. A bit ćeš iskušan sa mjetkom, bit ćeš iskušan sa autom, bit ćeš iskušan sa poslom. Lijepe stvari. A koliko je ljudi proponali lijepim stvarima? Zato je ovdje Allah to nazvać ime fitnom, smutnom i nerjednom iskušenjem. Uajljena tur džaruna, zatim će Allahu raditi. I onda kad se vratiš s ome gospodaru, tek, tek, ono dolazi najgore. Šta ti je na Dunjalku bilo što si izgubio djete i što si izgubio i metak, što si bio siroma? Ako si preselio s ome gospodaru, bez imena, no, ništa ti on je ono nije bilo. Ništa. Jer ovo je samo bilo krakko trajeno. الترتي هايدي كاذ الله جل شانه كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجع سبكو جيو وبيتا تشو كوسيتي ثم ازتين تشي سراتيت يا الله انظروا سبحان الله العظيم Allah subhanahu wa ta'ala u kur'an namodi tamo jedan dijalog koji se vodi. Dijalog iz, između stanovika džehennena i stanovika dženneta. Na sudnjem danu će ovo biti. Kad bude presuđeno, presuđeno. Jedan iz samskih učenjaka gdje bi Dunija o tome naših sredjećim druženjima napisao je posebno pogled u tom svojih dijela, kaže mučenje stanovnika džehennema sa plačem. Plakaće. Mislite da će stanovnici džehennema, stanovnici vatri, da će se smijat? Na Dunjaluku su se smijali. O tome ćemo gledati kad dođe vrijeme zato. I kako Allah spominje. Ali u, na sudnjem danu više smija nema. Plać. Toliko će plakati kako dolazi vajt koji je dosan, samo njegov prvi dio, da će im se suze, da znači neće više tekućine biti u očima, sve će presužiti. Braćo, a znate kakav je plać čovjeka kad se čovjek muči? A? Kad zapališ insana, kakvi su urlici? Lijepi? Nedoljala nikom. Od krika se im sam prepadne. Ka kako će tek plać stanovnika đenema da bude. Rasprava sada. Wa nad ashabun nar yashabal janna. An afidu alayna min alma'i aw mimma razaqakumullah. Ka je dozivaće stanovnici Uživanje, blagodati. Na drugoj strani, urlici i plaš. I oni će dozivati stanovike dženeta. Kaže, dede, prospite na nas vode, jel? Minel ma'i. Ovo min jeste džuz ije. Prospite, kaže, na nas makar malo vode. Kapljicu jednu daj. Kapljicu jednu, gutljaj, šaku. E umima razaka komu Allahu ili nešto drugo mimo toga sa če vas je Allah djebešanu djennetu obskrbio. Kalu pa će odgovoriti istanu ljici Inna Allahe harramahuma alel kafirin Kako da vam damo kad je ovo Allah dženešanu haramom učinio nevjernicima? Na dunjavu ti bilo halal. Moguš da piješ vode koliko si htio. Da piješ sokova raznih koliko si htio. Da jedeš dozvoljenu hranu koliko si htio. Umroo si kao nevjernik na sudnjem danu ti je to haram. A na ti bilo halal. Ali ti nisi htio. Ti si htio ono što ti Allah na dunjavu ku haramom učinio. El ladine دينهم dine hum lehmem wa lajba. Va gorod hum ul hajatu dunia. Kakim kafirima nemijeli sme kažonima koji su kade svoju vjeru uzeli kao razvonodu igru. Muzika. Plays. Diskoteke. Bioskopi. Pozorišta. Samo ne džamija. Va gorod hum ul hajatu dunia. Pa je kaže život Do nalučke blagodati. Do nalučke blagodati ljepote. Od alkohola, do kockih, od kockih vina, morskih plaža, žena i ostalog. Sve si poploši. Ne mojte braćo zaboraviti da svaka vatra, pogledajte je tamo, a pogledajte je slobodno, واللهي pogledajte ita Mora ima to gorivo. Jer tako onzi. Svaka vatra mora svoje gorivo da ima. Ne možeš ni oček da ne ide naložiš. Ne mogu da ne mogu da smogu Subhanallah ilazim. I kaže Allah, bojte se. Nek vas bude strah. Bakteri. Čije će gorivo biti ljudska tijela i kamine. I koja je već pripremljena za koga? Za vjernike? Amen. Za nevjernike. Možete misliti kada se zagrije kamin. Kad kamin puca i kad se zagrije Jedan pekli pekmez. Pekli smo pekaz na šljunku. Šljunak to bilo do listu. Šljunak. Čitav dan pekmez od jabuka se kuhao tamo, sami sati. Skirili smo tavolju ono, od pekmeza i sklonili. I sad treba da gasimo. Došao ja, prosuo sam vodil, kmalo. Znate koja je to para se počela dizati? Ma pola sahata smo posipali sa vodom da se to ugasi. I opet nismo ugacili. Kad se kamen zagrije, još kad ljudska tijela u tome budu, na drugom mjestu kaže Subhanu, na samo dva mjesta, anu koliko ja vidi je Allah Jelesanu spomenuo gorivo džehennemske vatre. I na dva mjesta kaže da su bit ljudska tira ljudi i kamenje. Kaše je jelešano na drugo mjesto ja juhel ladine kferu ne ja juhel ladine amanu ne kaže Allah o viki koji ste nevjernici jo ja juhel ladine amanu o viki vjerujete viki ste muslimani koji a ku anfusakum wa ahlikum nara aleiha malaikatu qiladun shidad Kaže, čuvajte sebe i svoju porodicu. Batre i džehendemski. Nećeš ja me da ti ja začuvam porodicu i tebe. Ne mogu, vallaj. Ne mogu sebe i svoje porodice začuvati. Čalješ me da ja djede tvoje naučim. Ne mogu, vallaj, ja sam mogu pokazati. Ali ako ti ne budeš ustao i stao tvrdo, Nema ima od mene ništa. Dođete halku ovdje komerene. Ja ti sam mogu pokazat. A ako je ti ne budeš spravo u svojoj kući i napravio da bude stvar koja se ne smije preskočit, kuran će te biti stavljiv za druke. Težak. Ako subotno samo dođeš ovdje da ga malo učiš kod mene ovdje, on ti je težak. Tvoj kuran ima sto kila za tebe. Ali ako budeš ti svoj život napravio da bude da se pojišiti tvoja polica džahenovske vatre, on će ti biti lahak, lakši nego perka. I bit ti mio, da ga uzimaš što god više možeš ako te neko zove nemoj me prekidati ja se s Allahom knjigom. Kaže, njeni čuvari će biti meleki. Ha? Čuvari vatre. Braćo moja draga, gali vaj, bideš man Bukhari u svome sahihu. Prvi, drugi, drugi, treći hadis, ha. tamo kada govori početak objeve Allahom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallame, između ostalog radu, kada je došao melej džibril Allahom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallame, u pećini koja je zove kako? Ilihira. Pa uz... Kada je izašao Allahom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, kada pogledao sam, kaže, na nebesko prostranstvo. I video sam meleka džibrila u njegovome kakvome obliku, stvarnom i pravom obliku. E ima, pokrije horizont. Kada je to vidio, Allah posadi se sa sada me, jer to ne bilo drago. Ufatio ga je strah. Došao je kući, hatiđe i govodio, šta je zemljuni, zemljuni. Pokrijte me, pokrijte Šta mislići kada bude insan gledao, čuvao ređe hennema. Kako kaže Allah Želešanu, koji će biti straščo ga izgleda. Da se insan prepadni. Da ne, ne trebati nikakav kazno džehennemu, nego samo da gledaš čuvare kako kakvog izgleda izgledaju. U njimom je stvarnom obliku i liku. Kad bi insan u ovome razmislio, tako mi Allaha, noći bi provodio u plaću. I tražen je oprosta, i da mi provodio sa Pur'anom, i jezik bi svoj zakatančio i davu da zaradi kako taj džennet. Ko je toliko skup A džihennem je toliko jeftin. Nastavić menša Allahuteala, našim serdivčim družim.